Присягніть мені, вибачаюся, так, прошу, заради вас самих. Ви погасили чорну думку, так? Очевидно, так, приглушено погодився майстер і перебіжно поскріб нігтями в бакенбардах, коротко врізаних, як і борідка теж. Темнорусяв я, спроси Був би найкатегоричніший штаб-капітан, мимоволі подумалося гостеві. Згостреним зором живописця відзначує переміну у майстра. Згустіла і запеклася, мов темною печаткою психічною тяжка, спечаленість в очах, подібна до тієї, що в присуджених на грізний вирок, але прийнята, озвичаєтеся на довгочасність. Здається, стали роздільними його прикмети особисті. В розрізненому вияві їх через жести і позорки, і не зладжувалися суцільністю від натури, як попереду. Навіть і повладність власна перемінилася на якусь відчуженість її самому собі. Так що виглядав і рухався, мов охоплений запальною поривністю з незнаного повихор'я, відмінною від простого гнівливства чи злобності проти когось, і дужою, і глибшою з лютого розміру. Тут недобра причинність, турбується маляр, але маю його обіцянку. Він стримає свою помсту, коли б тільки не сп'яні в нею. До безрозпорядності над собою. Нехай, я потушу свою гарячність, продовжує згідливо Гремник. А гіркота мені страшенне. Вмертому завулку, коли вже сам тупець. Але що ж, замкнусь. Ну, з майстром поліпшало. Приспокоюється Зенон, можу відходити. І все ж тривожив у гості якийсь металічний позвук чи півтоник звимовив майстра і вираз відчайності в очах. Нічого. В самоті він душевно зрівноважиться, натура сильна. Мій час на ітюде, до моря, поки сонячна година, відомить маляр. Підожіть, я випишу чек. Зупиняє господар. «Що ви, то подарунок!» «Прийму інший, коли перестану брати високу ціну за віолончелі, а тепер повеселію, глядячи на любий малюнок». Бистро приготував чек і вкинув його в брезентовий сак маляра. По відході гостя довго стояв навпроти краєвидика – приуявляючи собі, як він сам спостерігав би прибій з виростами зближених бурунів і з метами їх розбитих обрили подібно до сивих гейзерних сполохів. Видавались позвученими, ніби з Бетховенського Егмонта, наймилішої в трагізмі речі йому від музичності старого віку. І тоді зайшов смуток, ніби з великої розлуки. Але згадалася нотатка в газеті, на втиху проти раптової навії Побажав повторно споглянути високу оцінку Взяв великі аркуші і вони, зачепивши, зрушили з місця паперову смужку З відтисками від зубів Її, кінчавши клопіт з душею альта, відклав на верстат Тепер відсунута набік, відкрила вигострений ножик Здивувався майстер і побрав знаряддя Пообертав перед собою і поклав поблизу. Докоряв собі з гіркісною посмішкою отак зманитися і вигадати крадіжний вчинок нечистого, коли річ лежала напроти очей. Сненацька спохмурнів, з повладною хвилею холодного повіву до серця. Примарилася якась неозначима з темністю подія на границях щоденного пробуття, незвичайною настійністю своєю, збуджуючи покарний настрій притягувала в непровидиму глибинність. Сторона Голготи Вічний кіот, високий, з обрамленою, складеною з простих побілених дощок та планок, стояв малопримітний. Там образ страстотерпництва виконано в передгрозяну скорбному кольориті з глибокою тінівістю і тільки бліднуватими відсвітами на розп'ятті. Але сам вигляд, болісний вкрай, сам вираз безмірного страждання віддано з такою страхітливою справжністю, що коли Олег, підступивши близько,